Syn člověka musí být vyvýšen, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Milí bratři, milí sestry, srdečně vás vítám v Oslozburg na květnou neděli. Nebo latinsky palmarum. Je to neděli palem. Ježíš Přichází do Jeruzalema, vjíždí do města a chce tak přicházet k nám. Chce nás vzít sebou na, své, na svou cestu. Tehdy lidé měli velké očekání a připravili Ježíšovu cestu tím, že házeli své šaty před jeho nohy. Jako červený koberec, ale koberec z toho, co lidi lidé přinesli. Co mu přinášíme my, tomu novému králi. Přinášíme mu to, co mu obětujeme. Přinášíme mu ale i to, co se nehodí k jeho lásce k jeho cestě. Bože, přicházíme, abychom slavili tuto bohoslužbu. Jsme poklona zde, protože si nás pozval, volal a vyvolil, abychom byli tvou církví. Jsme obyčejní lidé, z masa a krve, se silnými stránkami, se slabostmi a chybami. Nazýváme se křesťany, ale víme, jak někdy je naše víra malá, když spojíme s tebou nevhodné očekávání, když nám chybí láska. Ty nás znáš a víš jak selháváme a přesně si k nám přišel a slíbil nám záchranu. Ty nás znovu postavíš na nohu. Ty nám odpouštíš. Ty nás osvobozíš. Době tě děkujeme. Jak widać mam tebe? A ty pane a Bože, požehnej nám tento týden, kdy budeme rozjímat útrbení a smrt tvého syna. Dej, abychom ve slovech o kříži rozpoznali tvou lásku a oslavovali ji celým svým životem skrze Ježíše Krista, našeho pána. Amen. Čtení z listu Filipským Apoštol Pavel píše Nech je mezi vámi takové zmyšlení jako v Kristu Ježíši. Spůsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nejbrž sám sebe zmažil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, po podstoupil i smrt. A to smrt na kříži. Proto vydýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jmém Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemi. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával Ježíš Kristus je spán blaze je těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je. Že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali. Hosana, požehnaný, jenž přichází ve v hospodinově, král Izraelský. Ježíš nalezl posládko a vsedl na ně, jak je psán. Neboj se, dcero Sijonská, hle, král tvůj přichází, sedě na oslátku. Jeho učedníci tomu v té chvíli nerozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tu se rozpomenuli, že to o ním bylo psáno a že se tak stalo. Zástup, který byl s ním, když vyvolal Lazara z hrobu a zkřišil ho v mrtvých, vydával o tom svědectví. Proto ho také přišlo uvítat množství lidu, nebo slyšeli, že učinil toto znamení. Fariseové si řekli, vidíte, že nic nezmůžete, celý svět se dal za ní. Evangelium našeho pána Ježíše Krista. Tří, sěsty, na začátku tohoto týdnu je zpráva z Janová evangelia o Ježíšovém vjezdu do Jeruzaléma. Mohli bychom se myslet, že zde, když Ježíš s velkou slávu přichází do hlavního města a když lidé jásají a chtějí ho vyhlásit za krále, že ještě Všechno je v pořádku. Tak a to pokračuje. Ale není tomu úplně tak. Když se díváme na tuto zprávu, tak zjišťujeme, že evangelista Jan ho schválně už vkládá do Jiříšova pašíního příběhu. Tato zpráva o tom, jak lidé dávají palmové ratolisty jeříšově na cestu. Tato zpráva, která dává vlastně dnešní neděli název Palmárum května neděli, projednává o představech lidů a o tom velkém sklámání, který následuje. Ježíštovi učenici tomu v té chvíli nerozuměli, konstatuje evangelista. Tedy nejde o to, že nějaký tragický to proběhl, že se stala nějaká nehoda z té velké slávy v květnu neděli se stalo. Velká potupa, velkého pátku. Ne, tady to je jinak. Zajímavé je také, že hlavní roli tady v této zprávě hraje lid. Lid, který má velké očekávání a má sama. Samo to, Iniciativu. Není to Ježíš, který začíná s mohutnou manifestací svůj nárok na vládu, ale jsou to lidé, kteří chtějí, aby se stal králem. Hosana volají, ať Bůh pomáhá. Tak jako mimořádně, mimochodem také Ježíš už se jmenuje Josua Bůh pomáhá Hosana, to je to tež. Ten, kdo přichází ve jméno hospodinově, to se zpívá právě teď o svácích, o Pesachu, který připomíná vysvobození Izraelitu z otroctví. Ano, teď je ta správná chvíli ten, kdo přichází ve jméno Hospodina, je našem Mesiášem. A lid dodává: Král Izraelský, ano, král v této země nyní má převzít Ježíš moc a pak ovládnout celý svět. Tak to žádá lid. I v řečtině, i v češtině máme různé názvy, různá slova za tento lid. Dá se tomu lidu věřit? Lid demos, lid ochlos, populus. Když dneska mluvíme o populismu, tak je to spíš nadávka, protože lidu se nedá věřit a politici, který navazují na instinkty a city obyčejného lidu, chtějí ho svést a přivést něco nedobrého. Tak často myslím i my, že tady to je podeřelý, že podporují Ježíše a nebo sedí to? Chce Ježíš používat podporu lidu, aby se stal králem? Jak to dopadne potom? Je zajímavé, že Jan, evangelista Jan, ličí, jak Ježíš toto spontánní hnutí, které on nezačal, podporuje. Nalezl oslátko a Sedl na něj, jak je psáno: nebojí se dcerosionská, ale král tvůj přichází, sedí na osladku. Tedy chce být králem, chce převzít moc v Izraeli. Vybral se správný citát ze Starého zákona, který právě tuto naději podporuje a posiluje. chce Ježíš, Jezdit na této vlně podpory? Ano, chce převzít moc. Je však otázka, jak? Jakým způsobem chce zvládnout? A právě proto evangelista hned připojují, učedníci tomu v té chvíli nerozuměli. Nerozuměli tomu, že Ježíš nejezdí na valečním koni, na vozíku nebo na tanku, ale jezdí na oslátku. Nerozuměli, že Ježíš nestojí u tu oslavu lidskou, ale chce být oslaven jiným způsobem. A tak celý ten příběh bazíru je založeno na velkém nedorozumění. Ani jeho účetnici tomu nerozuměli. A lidé kolem Dav myslíš, že už to, začalo. už to začalo s tím, že Ježíš vzkřísil toho Lazara za hrobu už, jak je psáno v Bibli, v poslední době, když bude Mesiář, budou vzkříšený, otvírají se hroby. Také mimochodem, milí bratři, milí sestry, v Matoušově evangeliu, ve zprávě o Ježíšovém ukřižování, slyšíme, jak se otvírají hroby. Ano, už se tady zkřísilo, už. Je to tady, ale ještě není. Farizeovi, který takovým věcem možná nevěřili, ale jsou také nedůvěřivý, možná napadlo něco jiného, že tam přichází poutníci ze všech možných zemí a jdou za ním. Není to něco jako to oznámeno, to přislíbeno pout. Všech národů, ksiónů. A také můžu nabídnout, nabít do, dojít dojmu, že už je to tady, už přichází všechny lidi. Vidíte, že nic nezmůžete, celý svět se dal za ním. A my víme, že tomu tak nebylo, ale že. To kotřilo jinak. To, co čekal dav, lid, to velké nadšení musí být zklamán. Muselo být. A říká nám to i naše zkušenosti, všechno, co víme, když nějaké velší, velké nadšení v politice nebo v dějinách uspělo. A vynikalo tak následoval nějaké velké vystřízlívený. Ano, už bylo až, až těch falešných mesiářů. které lidi následovali ke vlastní škodě. Ale není Ježíš jinak, neuchází, neusiluje o jinou moc než ostatní. Milí my, my bratři, milí i takových politických vůdců bylo dost, který chtěli nás, ne bojovat. Třeba Mahatma Gandhi je takový případ, který, kterému se to povedlo osvobodit, osvobodit Indie od vládu kolini, kolonialistů. A tak i my občas se klaníme k tomu, že zařadíme Ježíš mezi takovými politickými vůdci, který ovšem alternativním způsobem chtějí vládnout nenásilným bojem, nepolitickou politikou. Lid pod Ježovou vládu má končit násilí a bezpravy ano, to je Ježíšova alternativní cestu. Ale milí bratři, milí sestry, jsme tuto cestu opravdu pochopili. Evangelista Jan říká: Nepochopili učednici. A Ježíš v tu chvíli ani nezakládá žádnou církev, která by usilovala. O politickou alternativu, ale naopak Pilátovi do očí říká: Moje království není z toho světa. Jaká je Ježíšova alternativa? Ježíš nechce zavést novou politickou kulturu, novou nepoškvrněnou baládu, nenahrazuje království. Heroda, ale chce ukončit králování vůbec. Nebudou už státy, ale ani už nebude žádná Evropská unie. Boží, královstva, boží království není politický program. Je to jízda na oslátku. Čteme o tom vkázání na hoře která se nadá moc proveditelně, ale přeci je to ta alternativa, která Ježíš vyhlásí. Ježíš, Ježíšovo království začíná v úplně novém věku a tento věk tu ještě není. I když lidem se to zdá, že s tím vzkříšeným Lazára už všecko začalo, Ježíš vyvolává z hrobu zkřísil z mrtvých, co by mohlo být ještě větší znamení, že už nový věk začal. Ale ještě to tu není. Evangelista Jan tvrdí, že Ježíš byl oslaven na kříži. Syn člověka musí být vyvýšen takovým způsobem. Nemyslíme si, že už to začalo, že existuje nějaký vzkříšení před ukřižováním, že, by, že bychom mohli následovat Ježíše a ani se nepostavit pod jeho kříž. Nestalo se to, už vše, co je potřeba. Ani když někteří křesťanští navštěvníci třeba říkají, že už nic nechybí, ale jo, hodně chybí. Chybí, abychom přijali to, co Ježíš na konci tohoto týdnu dokoná. Ježíš se stal králem teprve na kříži. A církev a teologie se mílí, když chce se odvolat na jeho vítězství dřív, než uznává jeho porážku. Nebo právě tato po porážka je to, čím začíná Boží vláda. Ježíš nechce převzít vládu v našem světě tak, aby všecko zůstalo tak, jak je. Ježíšová alternativa zahrnuje zahnuje naprosto všechno. I nás, i náš hřích, naše slabosti, naše korupci, to, že jsme hřišnici. Dá se lidem věřit? Dá se s budovat Boží království? Asi ne. Nebo jo? Ježíš právě toto chce. A proto musí nejprve zklamat. Zklamat ty, který hledají tu alternativu jinak, který se myslí, že nějakým způsobem se to zvládnout i bez něho. Ne, toto je téma květnovy nedělí. Že ta hranice je teprve před námi a Ježíš ji chce překonat. Amen. that's how I think Braté zboru, včera měl rozhovor na přesým Vrůstavským na Brutavě, můžete to postrachnout, můžete na internetu, jak je to, tak, tam, obyběží, Vrůstavu, a přesým Vrůstavským Vrůstavským. Takže o Konecku. Mám smutnou zprávu. Jo, a ještě máme veselé zprávy, budou dvojná hodně měři. Na konce velikonočných oslav Pátěho Bruta budou mít Andřej Saul a jeho dnůk Daniel Fojtů, budou mít spolu 70 let. který bych v kurvatě vyházených nebo Smutná zpráva, všem tak musím přednášet, je to 15. března 15.16. v době, kdy 69 let, manželka kapeckého panáče Pavla Kýmešova z Vazenáši Mocská. Vy možná když jej manžel kázal. Obě, oba, jsme se byla, měla vážnou opět, sebo ní a proloženy se konalo, rozhodně se konalo v Buděrovickém zboru včera. Um, bylo přenos do internetu, ale i tam Výka našeho sboru už jsou to że protože zboru sumaženy se jen v hlavnosti vládních pracovníků proti COVIDu nemůže konat a rozpočet na rok na sekretádu zatím platit v podobě, jak to odsoutací s tářskou. Předložíme vám sborové sumaženy, až bude možné Vyprší však za několik měsíců ústní období a, a starostlost se se současným kázatelem dohodl na jeho kandidatuře ve vášném voleném období, to znamená na 5, na 6 let do konce roku 2007. Tajna volba se co má vůbec <coughs> konat v době od 11. do 20. pátek a Takže dva podmínky, členové stažostva, povíždějí všemi zboru a pozývají ty plněmi hlasovat. a vidíme, co No, my jsme se vyprávili tu část těch pašinních příběhů o tom ukřidování. Jak to vlastně probíhalo, a že to bylo vlastně utrápení člověka smrti. Já to řeknu moc oškriduje, kdyby kývali tomu Ježíšovi, kusetli hladu, tak se tak neprápěl. A potom jsme taky vyprávěli, jak se našel ten člověk Josef, který do svého hrobu to tělo Ježíšovo dal uložit. On, on tam chtěl být sám, ale dal tak, tak, tak, tam. Tak, on tam chtěl být Josef, ale potom tam byl místo něj ten Ježíš. Takže nedošlo k tomu, co se tenkrát s těmi mrtvolami dělalo, že se to někde pohodilo, aby to divoká zvěř dokázal. Uděl jim! Tak. Sámí okup je, že divoká zvěř vrtku je opusová. Tak se dětí něco nakreslili, tak vám to ukáží. Já to ještě musím říct jednu věc. Maminka kdy řekla, když bude statečná a zůstane tam sama, že dostane. Odměnu, tak jsme jim pomáhali, aby skutečně jako spatečná byla, můžete to pohodit. No, Tak já bych se přihlásila, abych dostala odměny, kdy za to, že jste výborná výtka. Tak, tak děti to odráží, jo? Ale já to ještě nemám dokázat. Tak pojď, pojď to tam pokřít. ich ja, Das ist Ja. noch Já, ještě bych to dokončili také odmány. ta oba právě neobjevná, je to způsob, který a to v tom, že vás budou příkladní že co to je to tělež, ale je je osobně ho zavřet od a odevzat a budou skřítáši je tak to proběhne v této 15. Onošláte, 22, a, a teď vás prosím, abyste právní počitě zkontrovali, jestli jste se znalazali a za druhé můžete už není u předsemí staršostva nebo žádat pořádá účástí či volbě a žádným seznamů si to také. To znamená, že máte vztajemnou bouvu a tak se můžete vysíl tu czasu. Tak. to jest? To jest tak. to jest jej ucieczka. Je, a je to to otevřít. Tak. Tak. Dál toho všude na skolem je jedno z toho k zveřinačnímu dívadlo, Já se myslím, že to bude vlastně jinak, když děti do školy a do školy, tak bude to být podobný podrobní Podobně to, to jako várnace, který je tady naše vzomějí volstvu, tam asi mnohem, tam je velké plášto a budu tam někdo mítat, no mítáváme celého. Kečtěte si to na růsobě městě, je, um, je to tak, jak to musí být nějak tam ide, když se chceme spojit, tak musíme používat zaštěné ND i spíšné videokonference, a podobně je to my no. s tím, že to je to, že to je A to pro a těch z vás, kteří přijdou, to může to, a sledovat na vládně a, plátne, a, se vytvovat, a se tam pomodě, jak tam slyšíme o světku něco On je Jinak to bylo. Nein, ale je jasné, že při um, plátných opatření nemůžou tam být takové a takové pohoštěny. Tak prosím hlavně, aby zbůh může někdy, nemají tam, půjčím internet a způjčit um, a tak dále. Tak se to, to, to, to, to, A všechny pohoštů, od švedka budou tak na srdce. Tak tak, ještě něco Dneska je, jedno za rok je, zbiehá pro slavé prosím, moc A končí dneska ta architrové na vydání nového zpěvníku, tak to si A hlavní zbiehá pro slavé na se a oče, je to tvůj syn, který dneska bych vchází do Jeruzaléma. a chce také přicházet k nám a chce nás vzít sebou na svou cestu. Pořehnej nám tento týden, kdy budeme přemýšlet o jeho cestě a o sobě. O tom, co nás oddělí od tebe, o tom, jak vypadá náš svět a jak vypadat má. Posiluj v nás svou lásku. Ukaž nám, že ty s námi jsi vždycky, i když je nejhorší, i když my na to nestačíme, když nevíme, jak dalej, dále, že nás neopustíš. Ukaž nám, jak ti v tomto světě můžeme sloužit. Ukaž nám, co se má změnit v našem životě, kolem nás, v naší země. Ukaž nám, jak to vydržet. Velký odpor, milovat toho, který nás nenávidí, a přesvědčit ty, kdo nechtějí být přesvědčený. Jak to jde vydržet láskou a neděje, když se projevuje kolem nás bez a Prosíme tě za lidi, kteří prožívají těžké období kvůli šířené, šíření COVIDu. Prosíme tě za lidi, kteří jsou teď v nemocnicích, kteří jsou ohroženi na životě. Buď blízko těm, kdo se bojí bojí o životu, bojí o budoucnost. Buď blízko těm, kdo ztratil milovaného člověka a těm, kdo se k zloutil svět. Prosíme, dej sílu těm, kdo neustále pracují a kterým dochází síly tím, kteří nemění se radí, v vzniklou situaci, v vzniklé situaci. A dej nám společný, společnou cestu, která nekončí u kříži, ale překoná vše, co nás od tebe odděluje ve víře v Jiříše. s námi, a buď, abychom byli spojeni s tebou v modlitbě, nepřestáváme důvěrovat Tobě, když voláme. Otče náš, který si v nebesích, posvět si jméno Tvé, přijít v království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vnikům. a neuved nás v pokušení, ale rozpat nás od zlého, nebo tvé z království i moc, i na věky, Pořehnej vám, hospodina, postříhej vás, Osvět hospodin tvárstvů nad vám a buď vám milostiv. Obrat hospodin tvárstvů k vám a dej vám pokoj. Yeah.